Але ж у мирні часи єдина їм школа, і там до них ставлення, як до дітей. А на війні ж у 15 літ це солдат, та ще оці акселерати. Ви на них гляньте, ми їх бачили дорослі дядьки, у них кров буяє, як на старі часи. Хоч завтра одружуй, одначе школярі лише діти». Можна допомагати батькам у колгоспі, якісь домашні обов'язки і книга. Правда, я проти такого оранжерейного виховання. Юнь мусить усе знати. Своїм розповідаю. І діти в мене не казяться, не знаючи, що з собою робити. Молодь – це молодь без заздалегідь усвідомленого напрямку. Тоді все гаразд. Знаєте, Ще з дитинства, ще з гімназії, я любив античну історію, міфологію, на зубок знав, війни, подвиги титанів і богів. Якось мені спало на думку, виховуємо дітей, але про ті війни говоримо, як про справу звичайні. Само собою зрозумілі. Що ж виходить? У свідомість підлітка вкладаємо, що в історичному плані війна справжня відвага. Вона потрібна, у якихось випадках необхідна. Наприклад, Спартак чи Гарібальді. Але за всіх обставин не можна забувати, що війна – це передусім біда, зло, лихоліття, нещастя. Коли війна неминуча, коли люди змушені убивати, то змушені чинити те зло, бо це обставини необхідність, але насильницька смерть укорочує життя людства. Розумієте мене? Я проваював 10 років, і єдине, чого навчився – убивати. Єдине. А пако взагалі дитиною взявся у тубінню, вийшов із ней дорослим, що ми знали поза війною. А життя багато в чому виявлялось важчим за війну, та сто ні у сто мільйони разів людянішим, попри усі його проблеми. Отак я вам скажу, саме так. Треба відчувати війну – на строк, щоб кров загиблих друзів і вбитих тобою ворогів пропекла тобі серце до самого споду. Тоді знатимеш, що вино і по чому людське життя. Може, вас здивує зараз моє зізнання, але ніколи не захоплювався я сільським господарством. Ніколи в житті не думав ним займатися. Не гадаю і досі, що це єдине моє покликання Ні, не переконаний але зрозумів, що хтось повинен вибрати і це. Це була важка ділянка мирного фронту. Я ніколи не шукав легких шляхів. І віддавна. Тому і пішов сюди. Так, саме з цих міркувань. Бо люди чекали підтримки. Тут я роздивився і зрозумів, що село, мов загін, мов рота, яку можна повести в бій. А кількома загонами я командував за ці десять років. Отак От і тут, повів їх. І тепер не шкодую, бо спромігся. Тепер хвилює мене, хто за мною прийде. Хоч є заміна, є хлопці, вже вихованці в нашого села, агрономи, ветеринари, вчителі. На селі своя інтелігенція, чор, забирай, можна зробити села маленьке місто чи ні? Загадав я колись і зробив. Таки можна. Бо всякого я добивався, як на фронті. І бюрократів довелося не раз долати. Але, скорість, знайдеться людина, яка допоможе відстояти правду. Ось що треба вим'ятати. Я шукав і знаходив. Може, це й головне покликання людини – шукати справжню людину. Пам'ятаєте, як Діоген з ліхтарем ходив по місту у день. Спитали його, чого він з ліхтарем, а він шукає людину, бо довкола не люди. Але Діоген шукав. Важко було йому з висот своєї мудрості знайти людину рівну собі, яка людина повинна стати близькою і необхідною, і найбільшою підтримкою в житті. Але Діоген шукав оту справжню людину. Коли шукаєш людину для себе і віриш, що вона існує, і коли ставиш на шальку буття власне існування, то, напевне, колись знайдеш його. Хто врівноважить тебе на терезах життя, можна знайти. Навіть не одну людину, і двох, і трьох можна. І збудувати колектив – то теж праця. Я хотів саме цього. Щоправда, з часом глава сільради у мене підібрався колишній фронтовик. Теж з нашого села хлопець без руки вернувся. Сам прийшов. Десь у місті працював, а почув, що усерідиться, прийшов. Побалакали і лишився. Згодом вибрали його головою сільради. Є такі, що зі мною в таборі були. Порядні люди, постраждали з безглуздя то я їх пригрів, і роботу дав, і живу щасливо. Іван Кузьма просто мій друг, за Україну постраждав. Правильно чи неправильно, то історія покаже, але я знаю. Теж чоловік хотів правди, хотів людям добра, а не собі. А перегодом і лікарка приїхала. А тепер це моя дружина. Бачили її? Вона мене зцілила. Я вже не мислив свого особистого життя, після всього, що пережив. Переселом душа моя була відкрита, а для когось, зокрема, ні. Та ось Ольга увійшла в моє життя. Знаю, не просто було їй зі мною. Але вона усе зрозуміла, і це головне. Взаєморозуміння живить любов, підіймає подружні стосунки над буденністю. Це вище розуміння, Розуміння душі, розуміння серця, розуміння недосяжне для підозри і ревнощів, стоми і роздратування, повага і взаємність. Кохання на цих засадах передоснова шлюбу. Я маю на увазі справжнього шлюбу, а не реєстрацію в заксі. Ольга теж уклала себе в наше село, а за нами інші. Ми і середньо довго не віри, що мені вдасться. Лише за якихось десять років тато сказав, Андрію ти зробив неможливо. Пишаюсь з тобою». «Мій тато?» «То ціла історія, як і мама». Мені поталанило. Поруч із ними я завжди почувався легко, а потім прийшла Ольга. Повітря звільнення, спад напруження. Може, тому і потягнув. Сам тепер дивуюсь, звідки лясили? А ось... Підняв усі ваготи, завжди дотумкуєш з деяким запізненням, що повинен був робити і чому так, а чи інакше. Кожному здається, що він добре розуміється на людях, а вже себе розуміє досконало. Я теж так вважав, та лише недавно збагнув у чому суть мого життя, моїх помилок і моїх перемог. Збагнув. Мені немовби істина відкрилась. Перший дивився на себе, як у глибокій колодязь. Усе, що було вчора, стосувалося мене, відбувалося в мені, переломлювалося, проникало глибоко і чисто, бездонно. Тобто тільки те, що торкалося мене, що прозирало мою душу, мою особистість, решта світу обходила мене значно менше. Настала пора. І я подивився на світ. Не світ тепер проглядав крізь мене, а я, його активна клітинка, дивився на нього в усі біч, дивився на людей і відлунювався у них не з численними відгуманами, глиблювався у їхні душі, проникав у їхні загальне, спільне і невід'ємне. У їхній колодязі, спраглі уважливості і співчуття. І вони так відбилися у мені помноженими струмнями людського тепла. Вони повертали мені свою енергію, збільшену сто 100 крат, тисячу крат. Дрібні частки росли, з'єднувались, гущавіли, в'язались в одне велике діло, у могутнє дерево, у колективну свідомість, яка піднімала мене на гребінь хвилі вищої, вищої, яка давала мені силу і снагу творити, не шкодуючи себе, віддати чим більше, жити ними, цими людьми, їхніми долями, так тісно переплетеними з моєю, що нині ми одна доля, доля нашого колективу, нашого села, нашого народу. Мені здається, сучасне покоління живе нібито в іншому вимірі, в іншій системі цінностей, прав і проблем. Люди забагато борозуються серед матеріальних зацікавлень. Щось хочуть купити, щось дістати, вдягтися, кудись поїхати. Шукають розваг, поверхової розривки, анекдоту, байки. Масове захоплення спортом.